إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هابي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد أبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه və səlləmə təslimən kəzirən ilə yomiddin əmə qad əzli qardaşlarım həmşə olduğu üçün hamınızı eləcə də özümə Allahdan qorxmağı və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin yolunu tutub getməyi nəsət edirəm yenə bu mühtəşəm kitabın imam Əbu Eysə Ət-Tirmidinin tərtib etdiyi Şəməilün nəbi adlı kitabının şəhərdini davam edirik Sonuncu fəsildir, 56-cı fəsil. Rasulullah s.ə.v-i yuxuda görmək barədə. 406-cı əviz Abdullah ibn-i Məsud radiyallahu anhı rəvayt edir ki, Peyğəmbər s.ə.v-i demişdir, Kim yuxuda məni görsə, həqiqətən də məni görmüş olar. Çünki şeytan mənim simamda görünə bilmir. Bu hədisi tirmizi İbn-i Məkir etmiş, Muhammed Nasr Azim Albani müxtəkəri Şəmu ilə səlimdə onun səhiyy olduğunu demişdir. Səhabə demək istəyir ki, hər kim Peyğəmbər s.ə.v onun zəhsinə uyğun suretdə görərsə, həqiqətən də onu görmüş sayılır. Orada ki, məni görmüş olar sözünü, təbirdəki zəhsədimi görmüş olar və ya cənnətdəki ruhumu görmüş olar kimi izah etmək yanlışdır. Üzgün deyil. Yoxuda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmi görmək özünə məxsus bir görüntüdür. Eydətmək lazımdır ki, şeytan Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin simasında görünə bilməsə də, ancaq başqa bir görünüşdə adamın yoxusuna girib, özünü Peyğəmbər kimi təqdim edə bilər. Elə bu səbəbdən də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmi tanımayan bir çox avamlar yoxuda şeytanı gördükdən sonra özlərinə vergi verildiyini iddia edir və haqqı tapdıqlarını cüman edirlər. Lakin özləri də hiss etmədən anca özləri özlərini aldadırlar. 407-cədir. Ebu Hürəra, radiyallahu anh, edir ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve selləm demişdir, kim yoxuda məni görsə, doğrudan da məni görmüş olar. Çünki şeytan mənim simama girə bilmir. Və ya mənə bənzəyə bilmir. Bu hədisin bənzərini Buxari, Muslim, Abu Davud və Əhməd rəvayt etmişdir. İmam Abu Tüqdins Ətirmizi eyni mənada olan hədislərdən gətirir ki, bir hədisin mənasının, mətnini, isnadını qüvvətləndirsin. Yenə buna oxşar hədislər bu fəsirdə gələcək. 408-ci hədis Əbu Malik Əl-Əşdiəri Radiyallahu anhu rivayet eder ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve demiştir: Kim yukarıdan məni görsə, həqiqətən də məni görmüş olar. Və bu İsrâ Tirmizi demişdir. Bu Abu Malik Saad ibn Tarik ibn Eşamdir. Tarik ibn Eşam isə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin O Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin nəsə-nəsə hədislər rivayet etmişdir. Mən Ali ibn Hucru'n Bələdədiyini eşitmişəm Qaləf ibn-i halifə Demişdir Mən uşağ iken Peygamber sallallahu aleyhi və selləmin Sahabəsi Amr ibn-i Gördüm Vadisi Ehmed Rabat etmiş Və Muhammed Nasir ibn-i albani Muhtasəl-i şəməl əsərində Onun sahih olduğum Demişdir Abu Isət-Tirmidə'nin Besvəttəyi Aibn-i hücür Onun şeyhidir 4.9. edir Quleyb ibn-i şəhəbəl-cərmi Demişdir Mənə Buhurerənin belə rivayet etdiyini eşitmişəm. Resulullah sallallahu ve sellem demişdir: "Kim yuxuda məni görsə, həqiqətən də məni görmüş olar. Çünki şeytan mənim simamda görünə bilmir." Kuley dedi: "Mən bu hədisi İbn Əbbasa danışdım. Və yuxuda Resulullah sallallahu ve sellemi gördüyümü ona xəbər verdim." Bu vaxt Hasan İbn Ali yadına düşdü. Ey xuda gördüyüm adamın daha çox Həsənə bənzədiyini ona bildirdim. İbn Abbas dedi: "Həqiqətən. Həsən Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləmə çox oxşuyurdu." Bu hadisi Əhməd rivayet etmişdir. Ərəbistan aydın olur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmi xuda görən adam həqiqətən də onu görüb görmədiyini bilməsi üçün Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə tanımalıdır. Bəlkə təqdirdə şeytan onu aldadıb azdıra bilər. Yoxərar adam iman gətirdiyi peyğəmbər sallallahu əleyhi tanımırsa, onda heç olmasa bu yoxunu dəyişləştirmək üçün onu tanıyan adamlara müraciət etməli və yoxuda gördüyü adamı ona vəsf etməlidir. Necə ki, Kuleyn bu hədisdə Həsənin radiallahu anhu-nun peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə İbn Əbbas radiallahu xəbər verir. Həsən Radiyallahu anhın Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem oxşaması barədə rəvayət edilmiş hədistə Öqbəyibni Hələris radiyallahu anhı demişdir. Bir dəfə Abubakır əsr namazını qıldıqdan sonra məsciddən bayraq çıxdı. Sonra o, Həsənin uşaqlarla oynadığını gördü və onu çiğninə otuzdurub, deydi. Atam sənə qurbun, sən əlidən çox Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə oxşuyursan. Əli bu sözü eşidən də gülümsədi. Əlisi bu xayrava edib. Əlalə məlumat üçün qeyd edək ki, Həsən radiyallahu anhadan başqa Peygamber sallallahu aleyhi və sələmə oxşayan başqa sahabələr dolmuşdur. O xüsusda İbn Həcər rahiməllullah demişdir. Peygamber sallallahu aleyhi və sələmə oxşayan kimsələr bunlardır. Həsən ibn Ali və qardaşı Hüseyin ibn Ali radiyallahu anhə. Cəhər ibn-Əbi Talib və oğlu Abdullah ibn-i radiyallahu anhına. Əvvəl ibn Abbas ibn-i Abdülmuttalib, radiyallahu anhına. əb Sufyan ibn-i ibn-i Abdülmuttalib, radiyallahu anhına. Və bir də ibn-i ibn-i Talib. i̇bn Həcərən sözü burada tamamlanır. 410-ədir. Qur'an katıblərindən olmuş Yedid el-Farisi demişdir. İbn Abbasın dövründə mən yuxuda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmi gördüm. Sonra gedib İbn Abbas'a mən yuxuda Rasulullah sallallahu aleyhi və sələmi gördüm, dedin. İbn Abbas dedi, Rasullah sallallahu aleyhi və səlləm şeytan mənim simama girə bilmir. Odur ki, kim mən yuxuda görsə, doğrudan da məni görmüş olar, demişdir. Sən yuxuda gördüyün o adamı mənə əvəs verə bilərsən mi? Yezid dedi, bəli. Mən gördüyüm bu orta boylu adamı sənə vəs edərəm. Onun bədəninin və dərisinin rəngi əsmər idi. Həm də ağa çalırdı. Sürməli gözləri və ürək açan gülüşü var idi. Sifəti girdə idi. Bu qulağından o qulağına dək üzünü çılğayan və sinəsinə düşən saqqalı var idi. Hədisi rəvayət edən Avf İbn-Əbü Cəmi ilə dedi, Mən onun bununla yanaşıb başqa vəslər dediyini xatırlamıram. İbn Abbas dedi, Əgər sən ayıq ikən onu görsəydin, onu bundan artıq vəst edə bilməzdi. Əbu İsa Firmizi bu hədisi rəvayət etdiyizdən sonra demişdir. Bu, Yezid-i Farisi, Yezid-i Hurmuzdur. O, Yezid-i Erraqqaşidən öncə yaşamışdır. Yezid-i Farisi İbn Abbasdan neçə-nəsə hədislər rəvayət etmişdir. Yezid-i Erraqqaşi isə İbn Abbasın dövründə yaşamamışdır. Bu, Yezid ibn-i Əban Ər-Rakqaşıdır O, Ənəs ibn-i Malikdən hədislər rəvayət etmişdir Yezid-i Farisi və Yezid Ər-Rakqaşı, hər ikisi bəsrəlidir Avf ibn-i Əbu Cəmilə isə, Avf ər Bu hədisi Əhməd rəvayət etmişdir İtinadında keçən Yezid-i Farisi, Məhzul Rabidir Lakin bu hədsi qüvvətləndirən digər hədslər olduğundan, Muhammed Nasır İddin Albani müxtəsəri şəmalətlərində bu hədsin səhiyy olduğunu demişdir. Burada Yedirlər Farisinin Quran katıblərindən olduğu xəbərdir. Bu, o demək deyil ki, o vəhiyyədir. Xeyl Söhbət Quran-ı Kerimi köçürüb nüsxələrini artırmaqdan gedir. Həmsinin Hədistə orta boylu adam verilir. Artıq bu barədə birinci və ikinci hədisləri danışarkən ətraflı danışmışıq. Sonra rəngi əsmər idi və ağa salırdı. Yenə bu da əvvəlki hədislərdə öz təsdiqini tapıb. Peygamber sallallahu aleyhi və sələm nə dumaq dəyərli, nə də qarayanız idi. Onun rəngi ağ idi, lakin qırmızıya salır sürməli gözləri və ürək əsan gülüşü var idi. Sürməli gözləri deyəndə, yəni kirpiklərinin dibi, xilqətcə qara rəngə salırdı. Bundan əlavə, hərdən sürmə də çəkərdi, yatmamışdan əvvəl. Bu xüsusda varid olmuş hədistə, Əbu Hüreyra radiyallahu anh demişdir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin gözləri xilqətcə sürməli idi. Hədis Səhi əl əçi qaldı. Rasullullah sallallahu əleyhi təbəssümlü olması. Bu da həmin bu kitabın 227-ci hədisində üstəfdiğini təqdim. Həmçinin Rasullullah sallallahu əleyhi sifətinin cirdə olması 7-ci hədisdə üstəfdiğini təqdim. Və bir də peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm-in həm uzun, həm də sıh olması barədə. Əvvəlki hədislərdə danışmış Burada yəziy Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səllamin saqqalının nə dərəcədə və uzun olduğunu xəbər verir. Bu xüsusiyyətdə bərid olmuş əziz təravəd edilir ki, Xabbab ibn el-Ərəftan Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm zöhr və əsər namazlarında Quran oxuyardı mı? deyə soruşdular. O, bəli deyə cavab verdi. Ondan siz bunu necə bilirdiniz? deyə soruşdular. O dedi: Saqqalının tərpənməsindən Zöhr və əsr namazları səssiz qılınır. Həmin namazlarda Quran oxuyub-oxumadığını sahabələr arxa tərəkdən Rasulullah s.ə.v-in saqqalı nə boydaydirsə tərpənməsindən hiss edirlər ki, Quran oxuyur. İbn Abbas r.ə. Peyğəmbər s.ə.v-in yupuda görən adamdan onu vəst etməyi tələb edir. Həmsinin ondan sonra gələn tabinlər də belə idi və sonra gələn alimlər də. Əyyub Əs-Sıhtiyan irvayət edirəcək, kimsə Muhammed ibn-i Sirinə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmi yuxuda gördüyünü xəbər verse idi, ibn-i həmin adama, gördüyün adamı mənə vəhs et, deyərdi. Əgər adam Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmə qas olmayan bir xüsusiyyəti qeyd edərdirsə, ona, sən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmi görməmişsən, deyərdi. Əgərdən görürsünüz ki, kimsə uyğudan oyanır və deyir, ax ah, saxqallı bir nəfər gəldi yanına və dedi mən Peyğəmbərəm. Halbuki biz bilirik, ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sələmin, sax saxqallında heç yirmiyə dək ax ah, tük yox idi. 411-ci əziz. doğrusu, sadəcə isnaq. Bizə Əbu Davud Süleyman İbn Səlim Əl-Bəlxiyyə xəbər verib demişdir. Bizə Nagr ibn Şümeyil belə rəvayə etmişdir. Avf əl demişdir. Mən yaşta qatədədən böyüyüm. 412-dədir. Ebu qatədə rəvayə dedir ki, Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm demişdir. Kim yuxuda məni görsə, əyəqətən də məni görmüş olar. Bu hədisi Bukhari, Muslim və Əhməd rəvayə etmişdir. 413-dədir. Anas rəvayə dedir ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve demişdir: Kim ki xodamı görsə, həqiqətən də məni görmüş olar. Çünki şeytan mənim simamda görünə bilmir. Bir də ki, möminin gördüyü yoxu peyğəmbərliyin 46 qismindən biridir. Bu hədisi Buhari, Müslim, Abu Davud, Tirmizi və Ahmad rivayet etmişdir. Digər bir hədisdə rivayet edilir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve demişdir: Qiyamət yaxınlaşdığı zaman möminin yuxuları demək olar ki, həmişə doğru sıxacaq. Çünki möminin yuxusu Peyğəmbərliyin 46 qismindən biridir. Peyğəmbərliyə aid olan bir şey isə yalan ola bilməz. Hədisi Buxayr rəva edir. Başqa bir hədistə Rasulullah s.a.v. demişdir. Əməli salih adamın gördüyü gözəl yuxu Peyğəmbərliyin 46 qismindən biridir. Hədisi Buxayr rəva edir. Bu əhsildən nə nə alacağız O başa düşülür ki, insan eğer əməli salih mömin olmazsa, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi də yuxarı görə bilməz. Peyğəmbər sallallahu aleyhi görmək üçün əməli salih möminlərdən olmaq lazımdır. Başqa bir hədisdə Abu Hurayra radiyallahu rədihə zikrü, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və demişdir. "Axır zaman yaxınlaşdıqda Müslümanın gördüyü yuxular çox vaxt doğru çıxacaq. Ən doğru yuxuları ən doğru danışanlarınız görəcək. Demək, Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm yuxuda kimlər görə bilər? Doğru danışanlar. Yalançı adama onu yuxuda görmək nəsib olmayacaq. Hətta ardınıza sonra Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm deyir: "Müslümanın yuxusu peyğəmbərliyin 45 hissəsindən biridir." Ümumiyyətlə Yuxu üç cür olur. Gözəl yuxu Allahdan gələn bir müjdədir. Hoşa gəlməz yuxu şeytan tərəfindəndir. Və bir də insanın çox fikirləşdiyi bir şeyi yuxuda görməsidir. Hər cəh sizdən biriniz xoşa gəlməz bir yuxu görmüşdürsə, qalqıb Allaha dua etsin və bu yuxunu heç kəsə danışmasın. Hədisi muslim ravad etmişdir. Digər hədistə Qureyra radiyallahu anh demişdir. Mən Peyğəmbər s.a.v-in belə dediyini işitmişəm. Peygamberlikdən yalnız müjdələr qalmışdır. Sahabələr: "Müjdələr nədir?" deyə soruşdular. Peygamber sallallahu əleyhi və səlləm: "Gözəl yuxudur." deyə cavab verdi. bu Buxari ramizidir. Deməli, əməli salih müminin Peygamber sallallahu əleyhi və səlləmin yuxuda görməsi özü bir müjdədir. 414-cü hədis. Daha doğrusu əsər Abdullah İbn-i Mubarak Rahiməhullah demişdir. Hükm verdiğin zaman ancaq müətebel esərlərə istinab et. Muhammed Nasr edin Albani Muqtəsəri Şəmal esərində bu ravayətin səhiyyə olduğunu demişdir. Rəvayətin ravisi Abu Abdurrahman Abdullah İbn-i Mubarak Elhanzəli Rahiməhullah böyük təbinlərdəndir. Hidretin 118. ilinde dünyaya gelmiştir. Abdullah İbn-i Mubarak burada mütebert eserler dedik de, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle ve onun sahabelerinden sehey isnadlarla varit olmuş revayetleri nezarda tutun. 415. hadis Yine daha doğrusu eser. Muhammed bin Sirin rahimahullah demiştir. Bu hadisler dindir. Elə isə dininizi kimdən öyrəndiyinizə diqqət edin. Bu əsəri muslim öz səhinin müqəzziməsində rəvaid etmişdir. Hərçən, bəzi mühəddislər bu əsərin özünü hədis olaraq rəvaid etmişlər. Lakin bu, zəif isnadlə rəvaid edilmiş bir hədisdir. Albani Rahimullah həmin bu əsərin hədis kimi rəvaid edildiyinin zəif olduğunu silsilə fil əhadisiz daifə vəl-nağdua əsərində nə bil etmişdir. Digər əsərdə i̇bn Sirin Rahiməmullah demişdir. Hüsəlmanlar isnad barəsində sual verməzdilər. Ara qarışdıqdan sonra isə onlar, ravilərinizin adlarını bizə söyləyin deməyə başladılar. Beləcə, sünnə əhlinə diqqət yetirlər və onların hədisləri qəbul edilər. Ha, belə, Bidət əhlinə diqqət yetirlər və onların hədisləri rədd edilərdi. Bu əsəri də muslim özünü qəddiməsində rəvad edib. Bu xüsusda yeni Abdullah ibn-i Mübarəq demişdir. İsnad dinləndir. Və əgər isnad olmasaydı, əlbəttə ki, hər istəyən istədiyi sözü danışarır. Bu əsəri də muslim özünü qəddiməsində rəvad etmişdir. Sonra qərara gəldim ki, bu kitabda olan 415 hədisdən çağlan nəticəyə əsasən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin xülasəsini bir daha sizin yadınıza salım. Dikkat qulaq asın. Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləmin rəsvi belədir. Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm hündür boy Nə də bəstə boy, orta boylu enli kürək, başı da ağzı iri, yanaqları nə şiş, nə də batıq, üzündə bir qadər girdəli olan bir adam idi. Onun üzü bədir gecəsindəki ay kimi parlayırdı. Qara gözlü, uzun kirpikli, qabaq dişləri gözəl, əlləri və ayaqları sərt, əzaları orta ölçülü, özü də cüssəli, gözəl vücudu olan bir adam idi. Gözləri xilqətcə sürməli idi. Lakin buna rəğmən, yatmazdan əvvəl gözlərinə tək sayda ismi çəkərdi. Gözlərinin ağlığında qırmızılıq var idi. Sasları da nə tamamilə qıvrım, nə də dümdüz, azazıq dalga var idi. Onun sasları bəzən qulaqlarının yarısına, bəzən qulağının mərcəyinə, bəzən mərcəyindən aşağı, bəzən çiğninə yaxın, bəzən də çiğnilərinə satırdı. Saslarını taq ayırar, Və səbəbsiz olaraq onları qıxmazdır. Daradıqda isə sağ tərəfdən başlayar və saslarını taq ayırardır. Saslarını daramaq xüsusunda isə nə həddə aşar, nə də buna səhlənkər yanaşar. Yəni, nə dəqiqə başı sasını düzəldər, nə də onları baxımsız qoyar. Əksinə, vaxtdan vaxtda onları darayıb, gözəl şəklə salardı. Üstəlik, onları həmişə təmiz saxlayar və vaxtdan vaxta başına yağ sürtərdir. Saqqalını da ha belə. Onun saqqalı sıx idi Onun sat saqqalında 20-yə yaxın axtük var idi Bu tüklərin bir nəsəsi onun hər iki cidgahında bir nəsəsi alt dodaq şırımında bir nəsəsi də tağındaydı Libasını çıxaranda bədəni nur satırdı Sanki dərisinə gümüş örtüyü çəkilmişdi Peygamberli mühür onun kürəyləri arasındaydı Məhsəlləri böyük Bazıları uzun, əl pəncəsi də iriydi Tabanları çox ətli deyildi. Qarnın sinəsi ilə bərabə idi. Sinəsinin tükü uzunsov idi. Sinəsində və qarnında bu tüklərdən başqa tük yox idi. Yeridikdə də ləngərlənirdi. Vüqarla və iri adımlarla yeriyirdi. Sanki hündür bir yerdən enirmiş kimi. Döndüyü zaman tam vücubu ilə dönərdi. Adətən başa-şağı olar və çox vaxt nəzərlərini göyə deyil, yerə yönəldirdi. Baxışları çox vaxt ötəri olardı. Qarşısına çıxan hər kəsə salam verərdi. Başqaları kimi danışanda tələm-tələsi və qatma-qarışıq danışmaz. Əksinə, həm Aydın, həm də aranla danışardı. Hətta yanında oturanlar onun dediklərini yadda saxlayardılar. Bir söz söylədiyi zaman, söylədiyi başa düşülsün deyə sözü üç kərə təkrar edərdi. Çox vaxt susar və ancaq lazım gəldikdə ancaq və ancaq xeyir danışardı. Nitqini Uca Allahın adı ilə başlayar və onun adı ilə bitirərdi. İğzam kəlmələrlə danışar və dediyi sözləri aydın tələffüz edərdi. Bu sözlər nə uzun, yorucu, nə də ki, qısa, faydasız olardı. Özü də nə köqudluq edər, nə də bir kimsənin mənliyinə toxunardı. Allahın verdiyi nimət az olduğu təqdirdə belə onu dəyərləndirər və onu əsla mədəmmət etməzdi. Yeməyi də nə pisliyər, nə də tərihləyərdi. O nə söhüksül, nə köbud, nə də bazarda qışqır-bağır salan bir adam deyildi, həm də pisliyi pisli ilə dəf etməz, əksinə əfh edər və bağışlayardı. Rasulullah s.a.v. Hüzrəsinə çəkilmiş Bakir əqzdan daha həyalı idi. Onun neysə xoşuna gəlmədikdə, bunu onun üzündən anlayardılar. Nə bu dünya, nə də dünyaya aid işlər onu əsla qəzəbləndirməzdi. Allahın qoyduğu qanunlar bozulduğu təqdirdə isə, haqqı bərqərar edənə dək heç bir şey onun qəzəbinin qabağını ala bilməzdir. O, əsva öz nəşsinə görə qəzəblənməz və buna görə heç kəsdən intiqam almazdır. Birisini azıqı tutduğu zaman ondan üç sevirə və narazılığını ona hiss etdirərdi. Hərdən də xoşuna gəlmədiyi bir şeyə narazılığını bir uza verməzdir. Çox vaxt təbəssüm edərək gülər və heç vaxt qəhdə hətəki gülməzdir. Bəzən sahabələri ilə zara Bəli, mən də zərafat edirəm, lakin mən haqqdan başqa bir söz danışmıram. O, həm daim güləricli, həm həlim xasiyyətli, həm də olduqsa lüfükar insan idi. O, nə köbut, nə daş qəlbli, nə eyib tutan, nə də tamahkar adam idi. Ha, belə, ehtiyacı üzündən ona müradiyyət edən adam naimüd qalmazdı. Çünki o, həmin adamın ümidinə qırmazdı. Rasulullah s.a.v. üç yaramaz xislətə yaxın durmazdı. Mübahisəyə, dünya malını artırmağa və özünə aid olmayan işlərə qarışmağa. O, yad adamın istər danışığında, istərsə də verdiyi sualda köbudluq etməsinə səbr edərdir. Teğəmbər s.ə. ifrata varmayan kimsənin tərifini qəbul edərdir. O, heç kəsin sözünü kəsməzdir. Danışan adam həddini açdıqda isə bunu ona qadağan edər və ya durub gedərdir. Həbələ iki şeydən birini seçməyə təklif edildikdə günah işlər istisna olmaqla həmişə daha asan olanı seçərdi. O peyğəmbərlərin sonuncusu, üstəli insanların ən cəniş ürəyəsi, ən düz danışanı, ən mülayimi və dostluqda onların ən cömərliyi idi. Kim onunla yaxından ünsiyyət qurardsa, onu sevərdi. Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm evinə gəldikdə vaxtını üç qismə bölərdi. Bir qismini Allah'a ibadət edər Bir qismini əhlə-əyalına həsr edər, bir qismini də özünə sərf edərdi. Ayaq usta o qədər ibadət edərdi ki, axırda ayaqları şişər və ona, Deyar Resulullah, niyə belə edirsən? Axa Allah sənin keçmiş və gələcək günahlarını bağışlanırsadır, deyildikdə o, şükredən bir qul olmayınna, deyə cavab edərdi. O, özünə ayırdığı vaxtın bir qismini yanına gələn adamlara sərf edər, öz buyruqlarını xüsusi adamların vasitəsilə zəmaata bildirər və heç nəyi onlardan gizlətməzdi. Ümməti üçün ayırdığı vaxt dərzində öz izni ilə fədilətli insanlara üstünlük verməsi onun xasiyyəti idi. Rəsulullah sallallahu əleyhi dilini qoruyar və yalnız özünə aid olan sözü danışardı. Ha belə insanlar və ülfət bağlamağa çalışar və onlarda özünə qarşı nifrət oyatmazdı. Üstəlik hər bir gövmun görkəmli şəxsiyyətlərinə hörmətlə yanaşar və onları öz qövmlərinə başlı təyin edərdi. O, bəzi insanlardan ehtiyat edər və özünü onlardan gözləyər, lakin gülər üzlülüyünü və gözəl əxlağını heç birindən gizlətməzdi. O, daimə sahabələrininə xəbər tutar, eləcə də cəmahtan hələhval soruşardı. Ha, belə yaxşı işi tərifləyər və onu təsdiqləyər, qəbih əməli isə pisləyər və bunu qadağan edərdi. O, hər bir işdə ədalətli mövqey tutar, düz yol seçərdi. Sahabələrinin Allahı zikr etməkdən xəbərsiz olacaqlarından yaxud arxayınlaşmağa meyil edəcəklərindən ehtiyat etdiyinə görə onlara qarşı diqqətsiz olmazdı. Onun hər bir vəziyyətə uyğun dəvət üslubu olardı. Nə haqdan yayınar, nə də həddi aşardı. Rasulullah s.a.v duranda da, oturanda da ancaq Allahı zikr edərdi. Hər hansı bir zamanın yanına gəldikdə məclisdə olan boş yerdə oturar, sahabələrinə də belə etməyi buyurardı. Məclisdə içirə gedən hər kəsin haqqını deyərdi. Belə ki, məclistəkilərdən heç biri başqa birisinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və yanında özündən hörmətli olduğunu güman etməzdi. Ehtiyac üzündən onun yanına gələn və dərdini onunla bölüşən adam özü çıxıb gedənə də səbir edərdi. Kimsə ondan bir şey istədikdə ona əli boş qaytarmaz, istədiyinə ona verər, yaxud ona xoş söz deyərdi. O, insanlara xoş üz və gözəl əxlak göstərər, onlara ata olardı. Ondan bir şey istədikdə o, heç vaxt yox deməzdi. Bu insanların ən səxavətlisidir. Ramazan ayında, ayın əvvəlindən axırına da daha səxavətli olardı. O, sabahı üçün heç nə saxlamaz, hədiyəni götürər və əvəzinə onu verən adama bir şey hədiyə edərdi. Ən çox sevdiyi libas, Baş ayaqlar istisna olmaqla bədənin hər yerini örtən iki qoldan və yaxalıqdan ibarət köynəy idi. Və bu köynəyinin qolları biləklərinin oynağına satırdı. Ha, belə, xibər, yəni pambıqdan və ya bədəli kətandan hazırlanan yemən bürüncəyini geyməyə də xoşlayardı. Ələl xüsus da ağ rəngli libas geyməyə xoşlayardı. Hərdən yaşıl, hərdən qara, hərdən də rənginə başqa rəng qarışmış qırmızı rəngli libaslar da geyərdi izarının ətəyi baldırının yarısına çatar və heç vaxt topuqdan aşağı düşməzdi. Ayaqlarına da səndəl, hərdən də məhz geyərdi. Onun üzüyü cümüşdən, qaşı da həbəş əqiqindən idi və üzərinə Muhammedun Rasulullah sözü hək edilmişdi. Yüzü aşılanmış dərdən, içi və xurma liflərindən ibarət döşəyin üstündə yatardı. Sallallahu aleyhi və səlləm Vəi nazir olduqdan sonra, onu il Məkkədə, 10 ildə Mədinədə yaşadı və nəhayət 63 yaşında vəfat etdi. Bu kitabı tamamlamağa bizim müvahsəq edən, öz lütfi ilə bütün gözəl işləri yoluna qoyan Allaha həmd olsun. Allahım, bütün həmdlər sənə məxsusdur. Allahım, sənin verdiyin nimətlərdən artırdığını azaldan, uzaqlaşdırdığını yaxınlaşdıran, yaxınlaşdırdığını uzaqlaşdıran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 və vermədiyin şeylərin şərindən bunlara görə bəlaya düşməkdən sənə sığınırıq. Allahım, bizə imanı sevdir və qəlbimizdə onu gözəlləşdir. Bizdə küfrə, günaha və asiliyə qarşı nifra doyadır. Bizi doğru yolda gedənlərdən et. Allahım, bizim zanımızı müsəlman olaraq, bizi müsəlman olaraq diril və bizi rüsva yetmədən, fitnəyə salmadan, əməli-sali bəndələrinə qoruşdur. Allahım, insanları senin yolundan döndərən və sənin elçilərini yalançı sayan kafirləri öldür. Onları təzəlandır da onlara əzab ver. Allahım, özlərinə kitab verilmiş kafirləri də məhv Ey haqq olan İlah. Allahım, hamıdan çox sevdiyimiz peyğəmbərimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin doğru düzgün tanımağı, tanıdıqdan sonra onun bu vəsiflərini unutmamağı və nəhayət bu dünyada heç olmasa bir dəfə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 Onlardan hayatta olanları ve ölüp gidenleri bağışlasın. Subhanallahi ve bihamdik eşhedü